Este aláért több tucat hitetlenkedve bámuló férfi vette körül. Te most kurvára viccelsz, szólalt meg az egyik. Nem, mondta Lale. Azt akarod, hogy a kicsesett eszeszel focizzunk? Igen, most vasárnap. Hát egy nem, nem kényszeríthetsz közölte a fogoly. A csoport túlsó végéből valaki oda kiáltott lalénak. Én beállok! Régebben fociztam egy kicsit. Egy alacsony férfi nyomakodott át az összes ereglet foglyokon, meg átlalál előtt. Joel, udatkozott be. Köszönöm, Joel. Isten hozott a csapatban. Még kilencen kellenek. Mit veszíthettek? Ez az egyetlen esélyetek, hogy kiálljatok a rohadékok ellen, és még meg is úszhátok. Ismerek egy pasastot, 15-ös barakból, aki játszott a magyar válogatottban. Megkérdezhetem, ha akarod, jelent meg egy újabb fogoly. És te? kérdeztem a le.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 Morogtal alá kicsi jó elnek. Kell, hogy tudják, hatan félig meddig profiátékosok. – játékosok. Viccelsz? Nem. Jól megfingatjuk őket. Kicsi jó el lesz, nem tehetjük. Nem győzhetünk. Talán nem fejeztem ki magam elég világosan. Azt mondtad, csak össze egy csapatot. És én összeállítottam. Igen, de nem győzhetünk. Nem alázhatjuk meg őket.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 Néhányan úgy öltöztek, hogy ez jelentősen megkönnyítse a focizást. Növid és atlétát húztak. A csapat mögött erős védőőrség közepette, Schwarzhuber lágerparancsnok és Lale főnöke húztak közeledett Lale és Barecki felé. A csapat csapatkapitánya, a Tatu -vírer, mutatta be Barecki Lalét t Schwarzhubernek. Tatu szólt Schwarzhuber, és hátrafordult a kíséretéhez.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 és győzzön a jobbik csapat! Bale csatlakozott a mező közepén gyülekező csapatához. Érje meg a jobbik csapat a nap felkeltét, mormukta. A nézők a játékosokat biztatták. A bíró az SS csapata felé rúgta a labdát, és a meccs elkezdődött. A játék kezdete után tíz perccel a foglyok kettő nullára vezettek. Bale örült a góloknak, de a józanész felül kerekedett, amikor az SS játékosok dühös arcára nézett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 Az őrök még két gol A foglyuknak fel sem kellett adniuk, egyszerűen nem bírták tovább a versenyt. Az SS két gollal vezetett, amikor a bíró lefújta a meccset. Schwarzhuber kiment a pályára és átadta a serleget az SS csapat kapitányának, aki felemelte, mire a jelenlévő tisztek halkan éljeneztek. Ahogy az őrök a barakjaikhoz indultak ünnepelni, Hóusztek elment lal előtt. Szép játék volt, Tatu Jegyezte meg. Vale összegyűjtötte a csapatát, és közölte velük, hogy csodásan játszottak. A tömeg lassan kezdett oszlani. körül körülnézett, Gitát kereste, aki nem mozdult a helyéről. Oda kocogott hozzá, és megfogta a kezét. A fogjuk tömegén át az irodaépület felé indultak. Gita az épület mögött a földre huppant, Vale körülnézett, kémkedő tekintetek után kutatva. Elégedetten ült a lány mellé.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 Kínoszta a tudat, hogy nem védheti meg a szeretett lányt. Gita hátra dőlt, és tovább keresgélt. Kitébett egy marék füvet, és mosolyogva a dobta. A fiú is mosolygott. Játékosan megbökte, mire a lánya hátára gorult. Lale föléje hajolt, leszakított egy marék füvet, és lassan a lány arcába szórta. Gita elfújta. Újabb marék fű a nyakára és a mellére. Gita hagyta, nem söpörte le.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 Most nem szerelmem. Gitát körbe lették, a barátnői elindultak. Szilka lehorgasztott fejjel hátra maradt. Szerám.